Ця цинічна заввага вказує на те, що КГБ планував схопити нас, дітей, вивезти нас до Совєтського Союзу, зламати наш опір жахливими способами, що там сьогодні практикуються, і зробити з нас комуністів, щоб ми засуджували нашого рідного батька. Саме таким способом пробував не обиховати на комуніста сина генерала Тараса Чупринки, головного командира УПА, який загинув у 1950 році в Білогорці. Сергєєві мусило бути ясно, що це єдиний спосіб допровадити нас, дітей, до такого ставлення. Мій незабутній батько виховав нас в любові до Бога і України. Він був глибоко віруючою людиною і загинув за Бога та незалежно вільну Україну, за свободу всього світу. Мій блаженний пам'яті батько, який уособлював цей великий ідеал, залишиться провідною зіркою всього мого життя. Так само, як мого брата і моєї сестри та української «Молоді! Борітеся, поборите! Вам Бог помагає!» Гірке слово – чужина. Хоча політична діяльність Степана Бандери в повоєнні роки була начебто найбільше на виду, а все ж про неї найважче писати, настільки суперечливі свідчення навіть сучасників, людей – які в той час знали Бандеру, спілкувалися з ним. Найперше, яку посаду займав Степан Бандера на цей час? На момент свого арешту німцями він був головою проводу ОУН, яка називала себе революційною або ще спідстягу Бандери. Після арешту обов'язки голови перейняв на себе Микола Лебедь, але він не був офіційно затверджений на цій посаді і називався урядуючим провідником. На третьому великому надзвичайному зборі ОУН у 1943 році було вирішено відмовитися від інституції провідника і натомість було створено бюро проводу з трьох чоловік Роман Шухевич, Ростислав Волошин, і Дмитро Маївський, але і Волошини Маївський загинули. Знову залишився один Роман Шухевич, який задля конспірації вживав кілька псевдонімів. Мирослав Прокоп, один із засновників Української головної визвольної ради УГВР, твердить, що Роман Шухевич був і залишався головою проводу. До самої своєї загибелі. Інший видатний націоналістичний публіцист Степан Мудрик Мечник писав: Степан Бандера, після звільнення з німецького концтабору Саксен Гавзен, на деякий час затримався в Берліні, сюди до нього з України. З групою членів ООН приїхав Микола Лебедь, висланий романом Шухевичем. Для зовнішньополітичної діяльності. Лебедь став перед Бандерою на струнко і склав звіт про проведену ним працю. По-перше, оце став на струнком мимоволі викликає усмішку. А по-друге, Микола Лебедь прибув на захід не для звіту перед Бандерою, а як генеральний секретар зовнішніх справ УГВР. Разом з Зеноном Матлою і Дарією Ребет для того, щоб інформувати світову громадськість про ту героїчну боротьбу, яку веде УПА з комуністичним режимом. Хоча полки-прихильники Степана Бандери вважали, що його в 1940 році на Краківському зборі обрано дожиттєвим провідником ОУН, але він сам, судячи з усього, хотів мати підтвердження своїх повноважень і намагався зібрати четвертий великий збір ОУН, але цей намір залишився нездійсненним, оскільки на нього не могли прибути делегати з України. Замість збору взимку 1946 року в Мюнхені була проведена розширена конференція, на якій створено закордонні частини, ОУН – це дало підстави тим націоналістам, які не погодилися з політикою Степана Бандери, твердити, що в повоєнні роки він уже не був головою проводу всієї ОУН-Р, а лише ЗЧОУН. Мабуть, історія певною мірою повторюється, як у 1940 році Степан Бандера зі своїми однодумцями звинувачували Провід ОУН у тому, що, перебуваючи на еміграції, він не орієнтується в ситуації в краю. Так тепер Дарія і Лев Ребети, Зенан Матла, Микола Лебедь та інші члени ОУН, які мали можливість познайомитися з поглядами і настроями населення центральних і східних областей України, звинувачували в цьому самого Бандеру. Правді, коли в 1920-1930 роках члени ООН вели в Галичині і на Волині боротьбу за незалежну Україну, вони не надто задумувалися над тим, якою сам має бути та Україна.